Hakika ya elimu ndiyo lengo bora kabisa katika ulimwengu huu na ndiyo makusudiwa makubwa zaidi ambayo atakio muislamu awe nayo Mja mwenye kujishughulisha na elimu hufikia katika daraja ya watu wema watu bora katika ulimwengu hapa duniani na akhira. Na hakika katika elimu bora na iliyo na daraja ya juu zaidi baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu ni mtu kujua suna ya mtumi صلى الله عليه وسلم kujua hadithi za mtumi صلى الله عليه وسلم ambazo zimekusanya nyanja zote za kimaisha na kidini na kidunia Mbazo wanazuoni walizikusanya na wakaziandika katika vitabu vyao ambavyo Vimejaza maktaba ya umma wa Kiislamu wakaandika katika hadithi za imani aqida hadithi za adab hadithi za maghazi na manaqib wameandika hadithi katika milango mbalimbali mbali. vile vile katika milango ya ibada na kubainisha namna ibada zinavyopaswa kufanywa wakaandika ahadith alahkam hadithi ambazo zabainisha ahkamu za, za kisheria namna kufanya ibada hukumu yake na nyakati zake Wakaandika wanazuoni miongoni mwao katika njia hii ya kubainisha milango ya ibada ambao ni moja katika milango muhimu mno ambao tohitajia ahkam katika ahkamu za kisheria kuandikwa umdatu alhakam kuandikwa bulugh almaram kuandikwa almuharar muntaka alakhbar na vitabu vinginevyo ambavyo viliandikwa katika mfumo huu na sisi katika msimu huu ambao ni zama zamanu ya ukukot na lazumu zama za kunyamaza <coughs> kutozungumza sana bali kumuomba Mwenyezi Mungu kukithirisha dua na kumlilia na kutubia katika zama hizi kulingana na majanga haya elowashukia wali mwengu. na pia kujilazimisha na manyumba yetu na kufuata zile nidhamu ambazo tumeelekezwa nayo walillahilhamd ikhwa wamezungumzia eh, katika milango hiyo katika mambo yanofungamana na maradhi haya ya corona eh, mazungumzo yanayotosha umezungumza mazungumzo al ulama al-kibar umezungumza imejaa katika vyombo vya mawasiliano na pia hukamu zinazofungamana na mwezi huu wa Shaaban Allah al-hamd mwenyezungu awajaze khairi ai katika mizani yao ya hasanati zao umezungumzo ya yanayotosha katika ahkam zinazofungamana na zama kama hizi na janga hili la korona. ila tu npenda kusisitiza kuwa haya katika masala ya masajid kufungwa yaonyesha baadhi ya, ya watu ambao hawataki kuchukua maelekezo ya kisheria au wanazungumza nazungumza mazungumzo mabaya kuhusiana na misikiti kufungwa ambalo li, li, ni jambo lipo katika sheria limetajwa na hata na al-Imam al-Bukhari katika sahiha al-Bukhari ni katika baadhi ya vitabu imefikif mitaja kwa hivyo ni masala ambapo kwamba ni masala ya dini misikiti kufungwa kwa sababu ya raghbah tanani ani din, salat, wanijamaat hayakufungwa kwa sababu ya kutopenda zile jamaa na e, kutaka ku, kuwazuia watu ta'a la abadan kwa hivyo mazungumzo Sampuli hii yaonyesha wazi kwa yaliyo katika nyoyo ya za watu kama hawa si, si nzuri kwa hivyo mbona Mwenyezi Mungu atuhifadhi na shari zao na aturegeche sisi na wao katika njia yake turegee kwa uzuri na tushikamane na dini yake kama inavyopasa insha Allah taala mimi katika msimu kama huu ambao ni msimu mzito insha Allah tutakuwa kuzungumzia kitabu siyamu. E, mlango uh, au kitabu cha Saul kutokamana na Bulughul Maram ambacho ni kitabu kimoja katika vitabu vilivyo ndani ya kitabu cha Bulughul lmaramu uh, atazungumzia tu kwa ufupi bila ya maelezo mengi atazungumzia kwa kuelekeza tu e, malengo ya hadithi na yale yale katika sheria na insha Allah Taala itakuwa ni yenye kunufaisha biidhnillah tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu Taala atupe ikhlas katika hili na liwe ni jambo ambalo limekusudiwa radhi yake na kutafuta uso wake نزيم سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى اذ كان ذاهب عندما ابن القي ابن حجر الاسقلاني ketika kitab chake cha wulugh al عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان محتاج الامام كتاب الصيام ملangoا الصيام ملangoا kitabu cha siam abu ubayda kama maqai, ilivyokuja katika kitabu cha maqahi mu'jam ataja kwa yuqalu husema katika asili ya lugha arabu husema mumsikin kila mtu ambaye amezuiya amejizuia anshay'in kutokana na chochote iwe ni chakula min taamin au kalam au aaradhin nas wa aibihim huwa sa'imu mtu ambaye atajizuia na chakula akawa ameacha kula amejizuia hat hataki kula wa au kalam au mazungumzo akawa hazungumzi hasemi au vile vile akajizuia na aaradhi nnas kusiiana na heshima za watu na utu wao akawa yeye watu kwa yani dosari heshima zao waaibih au kuwaibisha basi mtu atakapokuwa amejizuia na chochote katika haya au mengineyo basi huwa sa'ib atakuwa yeye anaitwa ni sa'ib kwa hivyo huyu amefunga kutokamana na maneno huyu amefunga kutokamana na chakula huyu amefunga kutokamana na kuwatia watu aibu muhim hiyo ndio maana ya soma kilugha kama walivoelezea wanazooni huwa al-imsak anil -muftirat. fi zamanin makhsus min shakhsin makhsus kisharia inaposema Soum ibada ya Soum inakusudiwa nini ni huwa al-imsak anil ni mtu ajizuie kutokana na mambo ya kufuturisha anapofanya jambo lile anakuwa Amefuturu, basi ajiwea na mambo hayo ajiweke mbali na mambo hayo ya kufuturisha fi zamanin makhsus katika zama mahsusi si kila wakati bali katika wakati maalum wakati ambao ametajiwa na sheria kwamba huu ndio wakati wa sawm min shakhsin makhsus pia na mtu maalum Sikila mtu ambaye huingia katika kufunga. Kwa hivyo inaposema alimsaka ni muftarat kujizuia na mambo yanayofuthurisha. Ni mambo gani yenye kufuturisha? Tashmalu thalathata umur. Inakusanya mambo matatu. Mambo yenye kufuturisha ni mambo matatu. Jambo la kwanza al Kula ushرب kunywa au na mtu kumwelekea mke wake katika tendo la ndoa hivyo ajizuiye na mambo matatu katika muda maalum ambao ni kuanzia alfajiri inapotochomoza alfajiri kabla ya inapoingia ni wakati wa sala ya alfajiri Suala so, ikiingia imkute mtu huyu e, ameanza kufunga shajizuia kula na kunywa ila ghurub shamsi mpaka pale jua linapozama linapotua awe mtu huyu amejizuia na kula na kunywa na tendo la ndoa na mambo mengineyo ambayo ni yenye kujazia au kuongeza e, kukamilisha ile somo yake mimi mtu mtu maloom ni nani mtu huyu maloom huwa mkallaf siwa alhaidh wa nifasa yule ambaye amekalifishwa na sharia yule ambaye amkalifishwa na sharia mbali na mwenye na nifas Yaani muislamu ambaye ameingia chini ya sheria alena akili muislamu aliyabalege uh, mwenye akili timamu uh, isipokuwa katika mwanamke aliyeko katika hedhi na nifas yaani katika hedhi na damu, ni damu ya mwezi na damu ya uzazi hawa wawili hawalazimiki kufunga eh kufunga na siyam kufunga sawm alfaradhi sha baada ya hijra katika mwaka wa pili na yaani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka makkah kwenda madina mwaka wa kwanza mwaka wa pili ndipo somo ikawa ni yenye kufardhisha na huwa mnaaumu asbab altaqwa somo ni miongoni mwa sababu kubwa وكيتaka kuwa mcha Mungu miongoni mwa njia muhimu zaidi za kukopa takwa ni kufunga bal innal hikmati min tashri'ihi innal hikmata min tashri'ihi alwusul ila altaqwa kama qala subhanahu ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min Bali lengo na siri iliyo katika sharia kuwa ya watu kufunga ni ili wapate kufika katika takwa wafike katika daraja za utajji. asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ما نُدْكِيَا مُمَفْرَضِشِيَا مُمَلَزِمِشْوا يَوْمَ نُكْفُنَ مَوْثِ الرَّمَضَانِ كَمَا وَلِزْوَلَزِمِشْوا وَلَوْ قَبْلَ يَنُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِلَيْمْ Si siasa katika umma huu umma tamahadya bal waliwekewa sheria ya kufunga wale waliotangulia katika nyumati zilizotangulia kama alivyosema Mwenyezi katika aya tuliyosoma kama kama kutiba alalldina min qablikum kama waliwandikiwa kufunga wakalazimishwa kufungwa waliokuwa kabla yenu yani kabla yetu sisi ummati muhammad na walikuwa wakifunga walikuwa kabla, kabla yetu kama Yahud walikuwa wakifunga siku ya Ashura ambayo katika mwanzo wa Uislamu ilikuwa pia sisi umma wa Kiislamu unalazimika kufunga huo hiyo siku ya Ashura kisha ilipokuja mwezi ramadhani. Manzo, wa ramadhani ikawa ni khiyari mwanzo mjezu ngu subhanahu wa ta'ala alileta kwa kuwa waislamu kufunga au kulipa kuilipia kafara kisha ikaja amri kwa ishapita amri ya kuwa si tena bali ni amri ya lazima aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama inshaida minkum al-shahra ikawa e ni lazima juu ya waislamu e awe ni mwenye kuifunga na ina thawabu nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم Kulu amali ibn adama leho illa siyam kila matendo ya mwanadamu yake aniujuo illa siyam فانه لي ispokwa sawm niangu mimi munyezimu subhanahu wa ta'ala asema ni yake wana jibhi na yeye ndio atakayoilipa basi una utaona kuwa ni ukarimu ulioje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba yeye ndio mwenye ukarimu ambaye ni shakur mwenye kushukuria matendo machache ya waja alhamid mwenye kuhimidiwa alghani ambaye ndio mkwasi ahitaji chochote kutoka kwa yoyote aliona utajiri wote mikono ni mwake ambaye ametoa ahadi kwamba yeye ndiye atakayekulipa ata, ata, atakupa thawabu ya ibada hii kubwa utakapofunga utapata thawabu nyingi kutoka kwake ni jambo la kuzingatiwa na kujua kwamba hii ni mojawapo ya ibada kubwa kubwa bali katika sowo kuna ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa taala kwa kule kuwa mtu aweza Kujificha, kisha akala na akanywa lakini kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu aacha yote hayo ili awe ni mwenye kutekeleza ibada ile hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kufunga mwezi huu wa Ramadhani atufikishe na uh, atuwezeshe kufunga mwezi huu wa Ramadhani asema al-Imam uh,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 As-salamu a mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira hadi za nyingi ngi subhanahu wa ta'ala azimuende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema msitangulize kufunga ramadhani msikimbilie kufunga mwezi wa ramadhani kwa kutanguliza siku moja kabla au siku mbili ila mtu ambaye atakuwa alikuwa akifunga somu yake basi huyo aweza kuendelea na somu yake kama ilivyopelewa na Bukhari na Muslim hadithi hii Anwani yake ni makatazo anahii an taqaddumi ramadhana bi ni makatazo ya kutangulia kufunga mwezi wa ramadhani kufunga mwezi wa ramadhani kwa sababu ya kupatiliza kwamba mtu asema kwamba maadamu kuna khilafu katika e, tarehe hizi wale wasema kwamba leo ni tarehe wengine wasema bado kwa hivyo mimi natakatuki tuki vile nitaanza kufunga mapema ili niwe kwa hali yote ile ni si katika ramadhani niwe nimefunga katika mwezi wa ramadhani basi hiyo haitakiwi kisheria kwa sababu hii ni ibada natakiwa tuingie kwa yakini na ni makatazo wa kuifunga siku ya shaka ambayo ni siku ya 30 ni haramu kufunga siku hiyo siku ya shaka ambayo ni siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban uislamu umekataza umemkataza mtu afunge siku hiyo ya thalathini, awe huku anasema ikiwa itakuwa ni ramadhani chaifunga na ikiwa ni ghairu ramadhani, ikiwa si ramadhani nitakuwa mimi eh, nimepatiliza yani kwamba nilikuwa kwa katika upande ambao ni wa amani zaidi Sikuwa katika upande ambao wa hofu kwamba nimekula katika mchana wa ramadhani Hili, hayo si, si mafundisho ya Uislamu Uislamu umekuja na makatazo katika katika hilo na ikapambanua baina ya faradhi yani ibada ya lazima ya faradhi na ibada ya sunna kwa kudhihirisha ibada hii kubwa ambayo tunaingia ndani yake kwa yaqini ni pamoja Mtume صلى الله عليه وسلم akasema la taqaddamu ay la tataqaddamu msitangulie kufunga mwezi wa Ramadhani kukufunga siku moja kabla au siku mbili na makatazo haya ni makatazo ya kukataza ni la لا ههنا لا الناهيه نيلا يوكاتازا ولا سي يوكانوشا وليست لا النافيه ن رمضان يعني رمضان بيصوم يوم يعني تصوم يوم ال30 اسجي او كاتانغوليزا wa ramadhani ukaitangulia ramadhani wa kufunga siku moja au siku mbili Usifunge siku ya 29 ya katika mwezi wa Shaaban wala siku ya 30 ila kwa mtu ambaye alikuwa akona ada ya kufunga ila rajulun kana sawman Mythulu, shakhsun wa yauman, kama lahu mtu atakuwa anaada siku zote hufunga siku moja ikifungua siku nyingine ikawa imeyafikiana imeshikana siku ambayo anaufunga ni siku ya 30 basi huyu ameruhusiwa kama mtu yasom يوم الاثنين والخميس na mtu pia anaada ya kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi ikawa imeyafikiana siku yake ya kufunga eh yani yomu الخamis, ikawa imeingia e, siku ya thalathini kwa mfano katika mwezi wa Shawaban kwa hivyo hana hana neno mtu kama huyu akifunga hakuna makosa pia vile vile lao mtu atakuwa na nadhara nadhiri yani Uh, na nathir, ni moja katika uh, masaa'il katika milango ya tauhid kwamba mtu asema amwekea nadhiri Mwenyezi kwamba ya Allah nikipata kadha na kadha au ukipita mitihani au nikifaulu katika jambo langu kadha wa kadha nitafanya kadha na kadha kwa hivyo hapa akajiwekea nadhiri kwamba nitafunga ya Rabb iwapo nitapata uh, kazi kazi au nitapata mtoto au nitapata kadha eh nitafunga akasema wallahi la asumu 10 ayam nitafunga siku kumi nikipata kadha na kadha na akaanza kufunga ikawa siku ya kumi ni siku ya 30 basi huyu hana neno waweza kuendelea kufunga ikiwa ni nadhiri au لو mtu atakuwa ana kafara na ikawa kafara ile yani manake alikuwa ya na kwa mfano mtu e, ana kafara na ikawa inaishia katika siku ile ya thalathini. katika mwezi wa Shaaban pia vile vile hana neno awe ni mwenye kufunga na namna hiyo au vile vile mtu ambaye kwamba analipa mwezi wa Ramadhani ambayo imepita katika mwezi uliopita katika mwaka mwingine wa ramadhani akawa amechelewa kulipa mpaka imekuwa masiku yale aliyobakia e, akifunga Na siku ya thalathini atakuwa ndio amekamilisha somo yake basi hana neno mtu huyu kufunga kwa hiyo makatazo yanaingia kwa mtu ambaye anafunga sunna anafunga yaani sunna wala si jambo mbalo ni lazima juu yake basi huyu ndio anatakiwa asiwe ni mwenye kufunga katika siku hiyo mm -hmm. eh tukimalizia katika mlango wa leo sema an wa an ammar ibn yasir radhiyallahu anhu qala man soma al yawm alladhi yashku fihi faqad asa abul qasim صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمه وابن عيبان اا الامام البخاري متاجه وعلق تعليقا كتابه شكي ناهلي والفهم لنا لنا فنز a wanafahamu maana yake ni kwamba hakuitaja kama yani ni hadithi ambayo imeungwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja la na kwa namna kwamba ni maneno yaliyotundikwa ni maneno yameishia e, kwa sahaba huyu Allahu ta'ala alam a, asema kuwa huyo sahaba Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu kwamba takayfunga siku ambayo ni ashaka siku mbapo kwamba kwa mba, uh, ni ya shaka e, Ambayo ni siku ya 30 basi huyo amemwaasi uh, Abu al-Qasim amemwaasi Mtume صلى الله عليه katika majina yake ni uh, katika kunya yake ni Abu al ee yani bukhari alpotaja hadithi hizi hakuiunganisha mpaka kwa mvume sallallahu alayhi wasallam bali aliweka kama anwani katika kitabu chake lakini katika baadhi za masanid na sunan zingine kama alimama Abu Tirmidhi na ansaa ibn majah al-imam ahmad al-qasama kwamba wasalahul khamsa alikusudia wote hawa lakini al-imam ahmad hakuitaja hii. na hii makusudi ya hadithi hii ni kuwa imekataza ni haramu kufunga siku hiyo kwa sababu amesema amemwasi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam kwa kufunga ile siku ambayo ni ya, shaka mpau siku ya 30 katika kauli sahihi katika mwezi Shaaban fakaa asa Abul Qasim hili anhu sallallahu ta'ziman lak wa tawqiran li yaonyesha kuwa huyu sahabi Umar ibn Yasir Alimtaja imtaz jummi sallam kwa kunia yake ambayo ni Abul Qasim kwa na kumuadhimisha na hakuna shaka kwamba lau mtu tamuita kwa jina lake fulani Muhammad Ali haionyeshi heshima kama vile utakavomuita Abu fulan yaonyesha kuwa unam unampa nafasi unampa daraja fulani na hadithi hii yaonyesha kuwa hakuna makosa kuitaja kunia yake Mtume صلى الله عليه وسلم lakini hakuna shaka kwamba bora ni kusema kumtaja Rasulullah صلى الله عليه وسلم hiyo ni bora zaidi kuliko kusema Abu qasim insha Allah Taala wallahu Taala alam sakuwa ni nyenye kusimamia hapo kwa leo barakallahu fikum na mambo munyizi mungu subhanahu wa taala awe ni munyekuongoza katika njia iliyo sawa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha